Fema Radio na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. What don't do msikilizaji wa Fema Radio Show, karibu sana sana sana sana. Ninapenda sana tunapokutana pamoja uh, ndani ya Fema Radio Show kuzungumza masuala ambayo yanatuhusu sisi vijana. Kwa takriban wiki nne na hii ni ya tano sasa tumekuwa tukizungumza ni jinsi gani basi wewe kama kijana aa, ni muhimu kujiunga na vikundi vya vijana hasa vikundi vya wakulima tumezungumza kuhusiana na umuhimu wa kuwa kwenye kikundi jinsi ya kuunda kikundi lakini leo basi ndani ya Fem Radio show tuko na zungumza kuhusiana na uchaguzi wa viongozi wa kikundi. Kama mnapofahamu uongozi bora ni kitu muhimu sana uh, unapoamua au mnapoamua kunda kikundi. Kwa hiyo leo basi kwenye Femara Radio Show toko na sola hilo kama sola muhimu zaidi. Kukumbusha tu Femara Radio Show inaletoka kwa Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue Answer pamoja na ACT na ndani ya studio uko na mimi kijana mwenzako Rebecca Giomi. Na kwa kuanza basi twende tujiunge na reporter wangu kutoka Moshi Holo Bukombe ambaye yeye amezunguka katika viunga tofauti vya mji wa Moshi kuuliza wananchi kiongozi wa kikundi anapaswa kuwa na sifa gani? Holo Bukombe, karibu utufungulie dimba ndani ya Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show. Asante sana holo bukombe, ripota wangu kutoka Moshi kwa kazi nzuri kabisa ya kuoji wananchi mbalimbali kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo ndani ya Fema Radio Show. Msikilizaji wa Fema Radio Show naomba kwamba uh, ndani ya msimu huu wa Fema Radio Show tutakuwa na kipindi maalum kabisa. Tuna soki kimoja, vipindi viwili ambapo vitajibu maswali yako mbalimbali kuhusiana na jinsi gani basi unaweza kuunda kikundi au vikundi vya wakulima. Na kwa hivyo basi naomba kuanzia kipindi cha leo kama unaswali lolote lolote kana hili ambacho tunakijadili uh, ningependa kama utalituma kupitia namba hiyo ya 0753003 Sifuri sifuri kuandika neno radio kwanza unaacha nafasi alafu tumeswali lako na basi tutayajibu maswali yako yote. wa Fema Radio Show naomba nimrudishe tena Holo Bukombe bado tuko ndani ya Fema Radio Show na time hapa basi kijana ambaye alichaguliwa kwa kiongozi wa kikundi kabla kuchaguliwa ya alikuwa na sifa gani na changamoto gani ambazo alikutana nazo kama kiongozi. Holo Bukombe karibu tena ndani ya Radio Show. Unasikiliza FEMA Radio Show. Jipange, funguka shambani peta maishani funguka shambani peta maishani shambani peta maishani kushambani peta maishani kashambani peta maishani na Filmar Radio Show Word do do Yes. baada kumskiliza jipange yake yakiojua kwa ufasa kabisa na ripota wangu wa leo uh, Holo Bukombe msikilizaji wa Fema Radio Show time yapa ni muda wa kwenda kumsikiliza rafiki yetu bwana kila siku nasema bwana time hapa kama amekuja tofauti vile lakini kivizuri zaidi eh uh, baada ya kutuchekesha tu na kutuburudisha lakini pia nakupa makavu live eh pale inapobidi kuambiwa ukweli atatoambia ukweli na leo basi ndani ya Radio Show atakuwa anazungumza husiana na swala la uwajibikaji katika kikundi kwa mengi zaidi bwana yupi hapa yu fema radio show kwa hiyo kama nilivyosema wanya kikundi kwamba Kikawo hiki nimekiita ghafla maususi kabisa Aha. wewe eric yani mda huu ndo unaingia kwenye kikao tumesema kikao kinaanza saa 4 wewe unaingia saa saba una maana gani hiyo ni tatizo hivi kichwa chako kina kweli eh hey, funga mlango Aah funga mlango. Haya. jana usiku niliwaza sana kuhusiana na kikundi chetu. hakili yangu iliniuma sana. Nikajiuliza kile siku, kwa nini kikundi chetu baada ya kwenda mbele kinarudi nyuma? Nikagundua kuna tatizo la uwajibikaji miongoni mwetu. Eh. Sawa. Mimi kiongozi wenu mwenyekiti mmenichagua sababu najua uwezo wangu wa kufanya lakini mimi mwenyekiti wenu na nafasi yangu na nyinyi kama waongozwa mna nafasi yenu melewa kila mtu awajibike kwa nafasi yake lakini mkisema kila kitu mwenyekiti mwenyekiti mwenyekiti mwenyekiti sasa kama kile kikiwa mwenyekiti mwenye sturi atakuo nani mwenye, ki, mwenye mwenye kigoda atakuo na mwenye meza atakuo nani eh nashindwa kuelewa nashindwa kuelewa kama kama wadudu wanaweza wakafanya vitu vyao na vikawa katika, ms katika msali ule nyoka. kwa nini sisi tushindwe? Wadudu kwa kama siafu wanafanya kazi kwa ushirikiano na wanajibika. Wadudu kama nyuki wanafanya kazi kwa ushirikiano na wanajibika. Sisi binadamu kwa nini tushindwe? Kwanini tushindwe? Mimi sioni sababu ya kushindwa. Kama tukiwajibika na tukifanya vitu vizuri, naamini kikundi chetu kitasonga mbele na na maendeleo. Sasa nasema hivi msimamo wangu ni huu najua kikao kimekuwa cha ghafla na maneno haya yamekuwa ya, ya ghafla kwenu lakini msimamo wangu ni huu kuanzia leo kama wewe unajijua kwamba sio muajibikaje tafadhali tafadhali bini tafadhali kaa pembeni tuachie nafasi usituletee shida katika kikundi na tukashindwa kufanya vitu vya kimaendeleo nimemaliza nimemaliza kila mtu auajibike kwa nafasi yake. Aya. Rukajo. Fema Radio Show. Asante sana bwana Eshi kwa message nzuri sana kabisa. na Nafiri tukawa tumeelimika lakini pia mimi nimeburudika kwa kumsikiliza bwana Eshi eh. Wewe msikilizaji unajisikiaje baada ya kumsikiliza bwana Eshi? Nitumie maoni yako kupitia namba yangu ya 0753003001. Usisahau kuandika neno radio, waacha nafasi alafu niandikie maoni yako. Muda wapa hapa ni mleta jembe jembeni wa Fema Radio show lakini kumleta basi mimi kama kawaida na reporters wangu bomba kabisa kutoka St fotofauti nchini Tanzania na leo basi tunakutana na nice Stanislaws akitokea Arusha anatuletea jembe jembeni wa Fema Radio Show Unasikiliza Fema Radio Show Jembe jembeni Jembe jembeni Diambe Diambeni ben ni Yembeni yembeni Jembeni Jembeni Jembe jembeni Fema Club na Fema Reduction Sasa sana nice kwa kazi nzuri kabisa kumuaji jembe jembeni wa Fema Radio Show. Natumaini msikilizaji wangu pia utakuwa menufaika kutokana na nondo ambazo mtaalamu wetu leo aliandaa kwa ajili yetu. Tukio tunazungumza swala zima la uchaguzi wa viongozi wa kikundi. Msikilizaji wa Fema Radio Show, time yapa kama ilivyo ada na kawaida yetu tunaenda kuburudika ndani ya Fema Radio Show. Namleta kwako Steve R&B. Anakuambia pole pole. Pole pole pole pole pole pole pole pole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 Pole pole pole pensi to Today, tomorrow Me me well i won't let you go okay. I, baby I baby dale pole pole pole pole pole pole pole enzi una popa nasimari nasimari nasimari baby dale pole pole pole pole pole pole pole enzi una popa ta ba tu shopa kania Na Fema Radio Show. Na Fema Radio Show. Sema. Nafema. Ni muda wa kusema na Fema, msikilizaji wa Fema Radio Show, na message nyingi sana na nisingependa kupoteza muda. Naomba nianze kusoma message zenu kama ifuatavyo. Huyu wa kwanza anasema ningeomba hicho kipindi kiongezwe muda iwe kama saa moja hivi. Naona mgeendelea zaidi by Poma amsele, kutoka Moshi, Kibosho. Uri. Na si tunasema uh, Masha tutalizingatia hilo lakini si tena. Tuna mambo mengi sana ambayo tufanya tuwe na nusu saa tu. Umgelesema vijana hawana mwanguko wa kujiunga kwenye vikundi kwa sababu hawajui faida za kuwa katika vikundi, pili hawajui kutumia fursa zilizopo mfano mikopo, na tatu hawana elimu ya kutosha. Mimi Emmanuel Mtatiro kutoka Rutabo High School Muleba Kagera. Ah, uh, mseji nasema radio, mimi ni fundi Hamis migebuka, uh, sababu inasababisha vijana kutojiunga katika shughuli za kilimo, kwanza hawajapatiwa faida zitokanazo na kilimo, ile wapo vijana watapatiwa elimu ya kutosha juu ya faida zitokanazo na kilimo, basi tutarajia ongezeko kubwa la vijana watakaojiunga wa katika shughuli za kilimo. Meseji nzuri. Kabisa. Mesi nyingine hapa nasema vijana hawana mwanguko kwa sababu kwenye vikundi kuna vijana ambao hawaaminiki kwa tabia, yani kwa maana utapeli. Na pili, baadhi ya vijana kujifanya wanajua kupita wengine na kutotaka ushauri kwa wenzio. Ni mimi Musa Hassan Irunde wasingida Singida Migugu Mikatokato. Asante sana Musa Hassan kwa kuendelea kutuma message nyingi sana ndani ya Fema Radio Show. Umeniasema vijana wengi wana mhamko wa kilimo kutokana na mila potofu yani vijana wengi wanafikiria kilimo ni ushamba. Mimi ni mwalimu Aisha wa Korogwe Tanga Tanzania. Asante sana mwalimu. Mesi hingina sema napenda sana kipindi cha Fema Radio Show lakini nikijaribu kutuma maoni yangu na maswali mbona huwa hayajibiwi by Frasango kutoka Tarime Kiongera Tanzania bwana bwana tunasoma tunajitahidi kwa sababu muda wenyewe sio mwingi sana lakini kila tunapopata nafasi tunasoma zile ambazo aa, tunazipata ah muda huu msikilizaji wa Fema Radio Show tumfahamu mshindi wa wiki hii na mshindi si mwingine bali ni Milan Stone Kau kutoka Shelui Singida Milan Stone hongera sana Nee alijibu kwa kusema uh, vijana wengi hawana mwanguko kwa sababu vijana wengi hawana elimu ya vikundi, pili vijana wengi hukosa malengo yanayofanana na tatu vijana wengi hawajitambui hivyo hukosa lengo nia na faida ya vikundi. Na hiyo basi kama uh, shinde kuwa mshindi wetu kwa wiki hii. Na msikilizaji basi unaweza ukawa mshindi kwa wiki ijayo na ni sana jibu swali la wiki hii na swali la wiki hii basi linauliza Kiongozi wa kikundi anapaswa kuwa na sifa gani? kiongozi wa kikundi anapaswa kuwa na sifa gani jibu kwa kutuma uh, jibu lako kwenda kwenye namba 0753003001 usao kuandika neno radio uache nafasi lakini pia jina lako na sehemu unayotoka fema club na fema radio show, na fema radio show. World of ni muda wa mishemishe mishe za shamba ndani ya Fema Radio Show sehemu ambapo unapata nafasi ya kusikia mikasa na visa ambavyo wakulima wanakutana navyo kwenye shughuli za kilimo. Na leo basi tunataka tukutane na mkulima kijana Ramadhan kutokea Usaliva Arusha, huyu ni mkulima wa mboga mboga. Ana kisa chake ambacho yuko hapa tayari kabisa kutusimulia. Mishemishe mishe za shamba. Mishemishe mishe za shamba. Unasikiliza Fema Radio Show. Na hivyo ndo tunavyomaliza Fema Radio Show kwa leo msikilizaji, nikushukuru sana kwa kunipa dakika zako takriban 30 za kusikiliza mambo ambayo nimekuandalia kwa leo. Tulimskilizaji pange kijana ambaye ametusimulia ya story yake lakini pia tulikuwa na mtaalamu ambaye ametupa nondo zaidi kuhusiana na kile ambacho takizungumza leo. Shukran za dhati kabisa ziwaende reporters wangu wa leo Holo Bukombe pamoja na Nice Hanslaus wakitokea Moshi na Arusha umefanya kazi nzuri kabisa ya kuwaoji watu ambao tulikuwa nao leo ndani ya Fema Radio Show. Kimsingi basi nimejifunza mengi sana kutokana na mada yetu ya leo ya uchaguzi wa viongozi wa kikundi lakini cha msingi ambacho nimejifunza zaidi ni muhimu kwa wanakikundi kufaham kufahamu sifa za kiongozi bora kabla ya kuchagua kiongozi. Lakini pia ni muhimu kushiriki kamilifu kabisa katika zoezi la uchaguzi. Bila kusahau kiongozi au mtu ambaye anapenda kuwa kiongozi lazima afahamu wajibu wake kwanza kabla atajatamani kuwa kiongozi. Na mwisho kabisa ambacho ni msingi zaidi kila mmoja katika kikundi lazima ashiriki kwenye kumsaidia kiongozi kuleta maendeleo kwenye kikundi na si kumwachia kiongozi tu afanye kila kitu. Ya naomba nisimalize kwa sababu natumaini wewe pia msikilizaji Eh, unaachoa kwa combo umejifunza na umesikia kutokana na kile ambacho tumekileta leo ndani ya Fema Radio Show Fema Radio Show ilitoka kwa Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue and pamoja na ACT ulikuwa nami Rebecca Gyumi kijana mwenzangu mpaka wiki ijayo nasema kwaheri